Еріх Марія Ремарк Жінка із золотими очима У проходах маленького затишного театру повільно лився потік глядачів, що виходило з дверей лож. Просувався вперед, розділявся, частина прямувала в підвальчик, інша – до фоє. Чути було приглушені голоси, майже шепіт – в яких сутінках час від часу лунав сріблястий дівочий сміх. Ах, старий біль знову звався у моїх грудях, і спогад змусив кровоточити давні рани. Розчарування охолодили мою душу. Тепер я прагнув забуття в театрі на постановці першої частини «Безсмертного Фауста». Але коли Гретхен підняла зачаровано прекрасні очі і так загадково жіночно глянула на героя, що втратив спокій. Я мимоволі порівняв минуле зі спектаклем, і гірка правда заволоділа мною. То було брехливе життя, а це фальшивий спектакль. Мої похмурі думки обірвав жіночий голос, він був, мов матове золото, осяйне вечірнім сонцем. Я підняв голову і подивився. Просто у золотисто-карі очі. Моє серце завмерло. Ці очі. У юності, літніми вечорами, я любив сидіти на балконі і дивитися на ліс, що поринав у темряву. А коли бродіння і зворушення в моїй крові ставали надто сильними, я часто повертався до кола світла від червонуватої лампи, лягав на софу і читав вертер. Про кохання лише про кохання. Потім, бувало, я відкидав книгу, схоплювався, розкидав руки в боки і палаючими очима вдивлявся в ніч, і тоді сутінків і туги з юнацьких мрій поволі виникав жіночий образ володарки моєї душі, прекрасної і доброї, з чарівними золотавими очима. Тепер я побачив саме ці очі. Я провів рукою по чолі і почав пробиратися до неї, але в ту мить пролунав дзвінок, і мені довелося повертатися на своє місце, так і не побачивши більше найпрекрасніших очей на світі. На сцені у фіолетових та сріблясто-червоних тонах вирувала Вальпургієва ніч. На сцені у яскравому світлі прожектора танцювали дві відьми. з сцени в зал строменіло бліде сяйво – Трохи попереду в темряві вгадувався профіль, увінчений важким вузлом волосся. У кутику ока мерехтів стріблястий вогник. Вона обернулася до мене, ніби підкорившись невідомій силі, я впізнав її. Це були мої очі. Ті, що я так часто бачив у вісні. Ті, що тільки-но шукав. Я цілковито занурився в ці очі. Дивився на них довго, поки жінка не відвернулася. Мені здалося, що вона ледь помітно кивнула. Закінчилася сцена у в'язниці і театр спорожнів. Я стояв біля виходу і чекав. Поводився безнадійно, нерозумно, мріючи ще раз побачити ті золотаво карі очі. Називав себе дурним і хлопчиськом, але все одно продовжував стояти. Театр був уже майже порожній, лише в ряди годи виходили запізнілі глядачі. І раптом вона, та на яку я чекав, з'явилася в отворі дверей і почала повільно спускатися сходами. Мені здалося ніби сходинка під її ногами всипані трояндами. Вона побачила мене і на мить завмерла. Я мимоволі ступив крок уперед. Вона заглянула мені в очі, взяла за руку і своїм чудовим голосом сказала «Ходімо додому». Я був ніби зачарований і йшов, не усвідомлюючи, що йду. У моїй душі співали ніжні скрипки, які знову і знову повторювали «Ходімо додому», «Ходімо додому». І раділи «Ходімо додому». «Ходімо додому!» І ридали. «Ходімо додому!» «Ходімо додому!» Лише опинившись у такому ж горі, відчуваючи такий самий біль, перебуваючи в такому ж розладі з власним «я», можна зрозуміти, що переживає безпритульна, збита з дороги людина, коли жіночі очі дивляться на неї, а дивовижний голос промовляє «Ходімо додому!» Коли я йшов кеніг з алеєю мені здалося, що я потрапив у казку. Каштани чарівно шелестіли кронами, ніби хотіли навіяти мир і спокій у мою розгублену душу. Ніби і вони говорили «Ходімо додому». Я тихенько стис пальці, що лежали в моїй руці, майже не вірячи, що це все наяву. Я відчув м'яку округлість долоні. Так, усе, що я переживав, було справжнім. І тут моє серце забуло всю несміливість і скутість. Усі двері моїй душі розчинилися назустріч синій дзоряній ночі і тому чуду, що чекало попереду. Ми опинилися в передмісті, сади тьмяно мерехтіли і пахли в темряві. Хрумтів гравій, від грецьких колон струменіло світло, у передпокої ледь жевріла підвісна лампа. Дзеленькнув ключ. Я був, мов, у касті. Коротка мить нерішучості. Золотаві очі глибоко, майже випробувально, заглянули мені в душу. Я підняв її руку і притис до неї своє палаюче обличчя. Вона тихо вивільнила руку. клацання замка. За дверей вихопилася синя темрява. Силует її витонченої постаті розчинився в мороці кімнати, вона повернула до мене голову. На її обличчі, що здавалося невиразною, світлою плямою, очі темніли, мов сумні квіти. Раптом усе попливло в мене перед очима. Я ніби тонув у бурхливих морських хвилях, борючись з ніччю та смертю. Раптом милосердне світло маяка приязно блиснуло мені крізь бурю і страх та вказало шлях до порятунку. Одну мить дні мук і роки туги пролетіли повз мене і зникли. Щось надзвичайно сильне стиснуло серце, щось безіменне переповнило груди, щось невимовне охопило душу. Я судомно сцепив руки, підняв голову, і я плакав, кричав, шепотів водночас. Я вдома, я хитаючись переступив поріг. У бронзових канделябрах горіли свічки. Коли ми приглушували звук кроків, сходи сяли, поруч поблискували. Двері відчинилися, і я зробив кілька кроків і опинився на самоті в кімнаті, що, очевидно, була музичним салоном. У кутах ховалися сині тіні, у великих вікнах жевріла зоряна ніч, на темно-червоному тлі чітко вирізнявся бюст Бетховена. Слонової кістки, увінчений лавровим вінком. Здавалося, він приязно дивиться на мене. Крізь величезні вікна струменів примарний сріблястий світ зірок. Він ковзав кімнатою і осяював білі клавіші рояля. Здавалося, магічна сила вабила мене до інструмента. Я нерішуче сів і натиснув клавішу. Повільно і глибоко прозвучало до дієс. Мов тихе гудіння озвалося вночі. Я майже не усвідомлював, що роблю. Якась сила змусила мене запалити свічки на роялі. Я знову взяв Додієс і, давши йому згаснути, повільно витягнув ноту на дві октави нижче. Я просто не міг інакше. Повільно переливалися тріолі, немов місячне сяйво на сріблястій воді, божественне Додієс Мінор. Місячні сонати під моїми пальцями народжувало адажіосостенуто, ніби виткане з місячного світла сутінків і мрії. Немов темний човен по сріблястому потоку пливла тема через розсипетріолей. Ось вона знову з'явилася в мімінорі, тепер сувора і тиха, і, мов тужливий крик диких качок, що летять над осінніми ставками, пронизло лунало. Затримання «Сі» в «До» над басами «Мі-мінору». мить зникало після «Сі-мажору», а тоді знову озивалося, розсипаючись дощем арпеджіо. Туга, нескінченна туга темним покривом простягалася над стріблястими водами, аж поки поступово темні баси не підхопили мотив, а його відлуння, що долинало десь із глибини, супроводжували м'які переливчасті акорди. «Мука!» Я машинально продовжував грати, спохмурнівши, підвів очі. «Так, я самотній і покинутий. Як же важко бути людиною!» Портіра відсунулася, ніжно і беззвучно. Увійшла королева, аромат троянд. Мені здалося, що кімнати розширюються і виростають. Колони, куполи і склепіння здіймаються все вище й вище. Зоря на ніч, космос, тиша. Я був один у темряві Всесвіту. Мої тремтячі руки рвали струни арфи. Мій біль, мука. Крізь селенську темряву пробився солодкий промінь світла. Заблищали золоті очі. Настало визволення. Забувшись, я відкинув голову. Срібне світло спадало на моє сумне, стривожене обличчя. Два золотавих ока дивилися на мене безмежно ніжно, а прекрасні вуста цілували мої нечистиві очі і гарячий лоб. Я вже нічого не бачив і не чув. Пурпурна темрява огорнула мене, весь біль і смуток зникли. Броня, що сковувала моє серце, розсипалась. Крижана пустеля душі зазеленіла. Після довгих років відчаю і мук я знову відчув себе дитиною під час вечірньої молитви. Мені хотілося скласти долоні і прошепотіти. О, життя, ти прекрасне. Життя, ти чудове. Життя, я люблю тебе. Оттямившись від мовчання і забуття, я підхопився, притискаючи руки до обличчя. Потім глибоко зітхнув і злякано розплющив очі. Ні, це не ілюзія, не обман відчуттів і не сон. Це правда. Перед мною стояла прекрасна жінка з безмежно глибокими золотими очима. Це видіння вразило мене. Ах! Якби тільки це відчуття спокою і гармонії ніколи не зникало. По моєму волосю ковзнула рука, залунав чарівний голос, від якого я затремтів, і мені здалося, ніби вечірнє сонце грає на матовому золоті. Ти, бунтівний буревіснику, нарешті знайшов свій дім. Так, ти вдома. Хай тепер шумлять хвилі, за синіми горами тебе чекатиме. Тихий дім. О цей чистий, співучий голос Я вбирав кожне слово, як зів'яла квітка вбирає животворну вологу вечірньої роси. Як тужливо і лагідно вона це сказала. За синіми горами тебе чекатиме тихий дім. У мені ніби задзвеніли дзвони, та вони скликали не до боротьби і пошуків а до мирного, спокійного життя. Ми тонули в пурпурному захваті, відчуваючи близькість землі і блаженство зірок. Я підняв темно-червону стрічку, яку ти впустила під час танцю, і знову зав'язав її на твоїх грудях, на твоїх і моїх грудях. Обгорнув нас нею, зв'язавши наші серця навіки, навіки, навіки. Ти спочивала в моїх обіймах, і раптом мені здалося, що хтось прохолодними пальцями торкнувся мого плеча, і я злякано підхопився Нікого. Але ні, мені вчувається чийсь тихий шепіт, ілюзія. Я нахилився до твоїх солодких вуст і хотів прошепотіти тобі тисячу ніжних слів, але знову почув той настирливий, безтілесний голос Навіки. Долунав звідкись чепіт. «На віки!» Це звучало майже гірко і глузливо. І тоді я впізнав цей голос, і мене пронизав різкий біль. Голос був у мені. Я не хотів його чути. Я міцно притис тебе до себе і погладив по волосю.